stan. Sånn. En tur. Då är det lite mer. Okej. Okay. Ehm, uh, vi samlar oss uh, så du plocka på igen den här. Ja. Men oj, jag visste att det var illa ute aldrig redan, så kan vi bara låta vara. Vänta och vi ska köra i ökt till. Så ska vi komma i maten runt uh, Halv fire Nei, halv fem blir det ja. eh, Vi skal tjekke litt på disse prinsippene Som jeg, jeg har prøvd å tegne opp Og gi en enkel eh, illustration, Med Jesu legeme Jesu lemme og hode Prinsippet om det allmenne prestedømme Nå det gav et det siste Det blir kalt litt ulikt Jeg synes personlig At vi skal bruka det lengste og det er hode- og underordningsprinsippet. Eh, dessverre har jeg lyst si, så har det eh, satt seg et ord som er fint, og det heter tjenestedeling. Og det er veldig fint, men det kan du like godt bruke om nådegaveprinsippet. Det er tjenestedeling eller tjenestefordeling. Eh, for det er ikke isolert en sak mellom mann og kvinne. Dette er et lederskapsprinsipp, at det finnes et hode, et lederskap... Og då også et underordningsprinsipp For de som går inn under et lederskap Et annet ord som er hentet fra Bibelen Er kefale, som betyr hode Kefale Men det kommer vi til Men først det almenne prestedømme Vi la oss fra 1. Peter 2 Dere, dere, dere, dere, dere Her blir vi alle involvert det er felles velsignelser i det, og det är et felles ansvar som vi får lov til stå i. Vi har for eksempel adgang til Guds trone. Vi trenger ikke gå gjennom noen andre med en bestemt titel over sitt hode. Du kan gå rätt in for fars ansikt, uten frykt og fare for ditt liv, og vite at han vil deg väl, Han har gitt deg all gode gave, all fullkommen gave overfra og kan ikke noe annet enn gi deg alle med han, Jesus Kristus du kan gå rett in for han du har adgang til den nåden som du står i, sier Bibelen så før du har tenkt på å flytte deg i navn, så er du allerede i hans nærhet så enkelt, rett på vi har adgang til Guds tjeneste den er ikke forbeholdt de beste eller de med lengst utdanning eller med rette slektsnavne jeg har vokst opp i en bygg. Heldigvis så hadde jeg et bra slektsnavn, så jeg har fått masse tillit. Jeg tror jeg hadde en del ferdigheter også da. Men det er over til sånn at noen slekter, de blir liksom de som setter sporet. For vi håper at det er gode da. Men la det ikke være slik at fordi de har slektsnavnene som skal være med, så får de liksom verven og setter retningen. Alle har vi adgang til Guds tjeneste. Direkte. Gud involverer alle sine, og det er et privilegium vi har, en velsignelse vi har sammen. Og så har vi også et ansvar. Vi går altså ikke eget æren, vi går Guds æren. Og det betyr at vi må sjekke, som vi sa i sted, med byggeplanen, med bildene, skyggene, forbildene og avspeilinger. At vi formes og farges, fylles og forvaltes Um, forsamlingen, ja, Guds drømmebilde Formes, farges, fylles, forvaltes av frelste Etter frelserens føringer Jeg er glad i efter Ganske godt fornøyd med den um, Våre er, Har lenge vært tungt preget av det allmenne prestedømme Som er altså er en av tre, sånn sett, bra men det blir ikke så kjempebra når det står alene, uten de to andre. Foreningene våre og organisasjonen vår startet i en tid der det var veldig oppsving på å starte upp, foreninger og lag. Og det var ikke lenge siden vi kom ut fra svenskene, og parlamentarismen var i vinden, hver mann og hver kvinne, ei stemme var med og bestemte det preger også alle organisasjonene og foreningene som starter. Alt fra avholdsforeningene til de politiske partiene til de kristne fellesskapene. Hver mann og kvinne, si sier stemme, med å bestemme. Preger landet. Kjempebra. Men likevel ikke så bra når det blir stående og leine. For å provosere litt. Våre vår organisasjon, og som misjonsanbandet, så det er jo en fattig trøst da, er altså skapt i tidsåndens bilde. Ja, tar dere den? For det er en faktisk. For tidsånden er ikke et vesen, det er en person. Det er trende, kultur og skiftende vær og føringer. Og på den tiden var det dette som var trendig og i førersetet. Og vi tok en modell som var vanlig i tida. Det er ikke en bibelsk modell. Ikke når den blir stående alene. og leine. så har vi formet organisasjonene våre i den. Nå snakker jeg litt karikert, så vent med å bli veldig sint. Okay? Men dette prinsippet står ikke alene. Vi blir preget av det vi ser på. Det vi tar inn i vårt hjerte blir gjenstand for vår oppmerksomhet og kjærlighet som sånn en sammen. Så hvis du pøser på med med et eh, og filmsnutter der andre mennesker blir tinglig gjort objekt for din egen nytelse, så blir de også tinglig gjort og du begynner å forholde deg til som liksom, ting, bruk og kast og misbruk. Hvis karrieren blir det du hierop merks som herto blir det også gjenstanden for din kjærlighet og ditt fokus. Eh, hvis pengene eller karden er du puter inn hjerta ditt følde. Det vi ser inn i, begynner vi å ligne. Og vi har sett langt inn i og lenge, in i ett av tre prinsipp, og det er det allmenneprestedømmet. Så vi har begynt å ligne det. Det har masse gått med seg, det har vi sagt, men jeg tror det er to andre bilder vi trenger å se inn i. Vi trenger å ha tre blikkfang når vi skal finne ut hvordan skal vi skal i denne tida under denne tidsånden. Og noen gang, tidsånden er ikke en person som du kan bokse med. Det er en person du kan putte i skam med kroken og si noe en skikkelig dumme oss. Men det er det været vi jobber i. Jeg har lyst til si, og det passer sikkert ikke for en rektor si det, men drit i tidsånden. Tidsånden er vårt minste problem. Vi gir den alt for mye makt vi sitter og suttrer og er skuffet og sårer men nu er det så hardt, nå er det så stengt og tidsånden er så voldsomt mørk ja, hva så da? Du? du er lys og du har tilgang til Guds ord som er levende virkekraft til å skape det du nevner tidsånden er vårt minste problem men i dette været det åndelige klima eller hva du vil kalle det eller politiske eh, skiftninger som vi lever i så må vi se inn i tre blikkfang i hvert fall när vi ska finna vår väg. Vi må känna det sociologiska landskapet, folken vi är bland. Det är i Norge vi er. Så vi må känna norsk kultur gott, för det här vi är nu. Min må vi jobba med. Lyttande till folk som har stått i en träck. Eh, vad spejdar i Guds ord på, vad strategi har det att så må vi jobba med teologin vår. Tre blickfang trenger vi. Nådegaveprinsippet, det har vi begynt å bli bedre på. Uh, mange har vært veldig gode på det før oss, og for all del. Av og til, uten at de helt språk på det de drev på med. Man de fikk det en funksjon, og det er det viktigste. I 1. Peter 4 så sier Peter det slik. en enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Alle som kjenner Jesus som sin Herre og frelser er betrydd minst ei nådegave. Ofte så har vi et sett av flere, men en kan likevel være den som er tungst, tyngst og betoner på en måte, setter spor, setter retning i tjenesten den. Men alle, som en vær har fått. Og vi har ikke fått etter pynt, eh, eller skryt, eller oppbevaring om å gjøre samla samle flest mulig nådegave. Men som du har fått, så tjen hverandre med den. Og det betyr satt på spissen, at skal vi bygge noe som blir stående i Guds rike, så bygges det med nådegave. bygge noe i Guds nådemiddelbasert gjennom nådegave for det står rett ut en enhver har fått så tjen hverandre med den så dette kan vi ikke legge vekk uten at vi tar skade av det og mister gjennomslagskraft alle lemmene på legeme er like viktige og verdifulle for legemets helse og bevegelse så det handler ikke om likestilling og jeg synes det er helt utrolig det dette er ikke primært en debatt om menn og kvinne kvinneprester men jeg synes det er helt utrolig at vi så lenge har tillatt at en bruker altså første kor 12 nådegave kapittlet til likestillingskamp er det noe som ikke handler om likestilling så ligger jo det åpenbart i bildet med ett legeme med ulike lemmer Ulik plassert, ulik funktion, ingen like, men alle likeverdige for legemet. Det kapittelet har ingenting med likestilling å gjøre. Eller kamp om revir og posisjoner. Overhodet ingenting. Og når vi som Guds folk har sittet og nikket og, og sagt at Åh, ja mm, mm. helt utrolig!» «Helt utrolig!» Jeg fatter det ikke. Det var dagens hjertesokk. Det skal ikke være mulig. Du er nødt til å trøkke det kapittelet sammen, legge det på bakken og trøkke på det og vride og vrenge det for å få trøkt ut noe som du kaller likestilling. Du må skamskjære det kapittelet for å bruka det inn i likestillingskamp. Ingen kristne er likestilt i betydningen identiske roller. Du er ikke en kopi. Det står i Johannes oppenbaring 4 at vi er skapt fordi Gud ville det. Du er nå fordi Gud ville det. Du er ikke fordi at Gud skulle ha noen elsket. Det er noen som tror det. Men herlighet, det står at Gud er kjærlighet. Han trenger ikke deg for liksom å, der ble jeg fullkommen kjærlighet. Når du kom så klickade det bare inn jeg fikk noen elsket. nu var jeg fullkommen kjærlighet. Gud er kjærlighet. Så du er skapt for å fullkommen gjøre hans kjærlighet, eller at han skal ha et objekt å elske. Han er kjærlighet. Du er i denne tida fordi Gud ville deg. Og da er det så viktig at du prøver å finne ut hva det han vil med deg. Han vil at du skal få ta i bruk noe av det og bli involvert i det han gjør. Ingen kristne får anledning til å velge sin egen rolle. Alle kristne går gjennom tre steg inn til en for Gud alle og det har ingenting med titel eller utdanning å gjøre de tre stegene er følgende vi velges av Gud genom det vi kaller et indre kall etter som han utrustet det kan du oppleve som, som en dragning i retning av en tjeneste du har motivasjon på noe. noen noen der har et bilde av Guds kall som at det må være absolutt motsatt av det du vil for all det er en kallskamp for noen men det er jo det som er, er, er kluet her. Gud er ikke dum, han vet hvordan han har skapt deg. Ofte, og normalen er faktisk at nådegavene dine og tjenesten som ligger særlig til deg, finner du i forlengelsen av det du allerede har motivasjon på. Og en viss mestring. Så er det klart at noen ganger kaller Gud helt på tvers av det, men det er ikke normalt. De aller fleste får gå greit ut i det du har en dragning til, et indre driv til, en motivasjon på. Det andre, det er at vi velges av forsamlingen eller de kristne eh vi er en del av, på Guds vegne så kaller de oss inn i en tjeneste, og då kan det komme en tittel eller et æremål eller noe sånt. Men det er ordninger som vi har funnet for at vi skal synliggjøre de ulike tjenestene har orden i huset. Det er greit, men det er en invitasjon til å få en plattform og virke i med et mandat og stå i forhold til andre i en tjenestelinje. Eh, og den skal da samsvare med det indre drivet, Guds indre kall. Slik at dig vil korrigere kvarandre. Når forsamlingen inviterer deg inn i hullet i en liste, og du kjenner det er ikke noe indre kall, så skal du være frimodig på å ta en liten timer før du gå inn i det. Du er ikke her som fyll masse. Noen ganger må vi ta et tak for å komme rundt et års jula to. Så vi, sn vi snakker ikke om å være sånn forfengelige. Nei, vet du hva? Gud har ikke kalt meg til å flytte stolene. Selv så kan du flytte en stol. Men krysssjekk. La de korrigere hverandre. Guds indre og Guds ytre kall. En dragning på innsiden. En invitasjon på utsiden. Så langt er vi med. Men så er det den siste som er vanskelig. Vi må undersøke i Guds ord om vi kan utøve den tjenesten som vi inviteres in i av forsamlingen. Nødd for det. Hvis Gud har sagt nei, så kan et kristent fellesskap, så dyktig de bare vil på allt mulig annet, de kan rope og nøbe og legge til rette som de ikke men hvis Gud har sagt nei, så skal du ikke gå in i det. Og det er det blir vanskelig for oss. Og da kommer vi til lederskapsprinsippet. I Feserne så står det «Man er kvinnens hode, like som också Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemets frelser.» La oss spille det baklengs. «Han som er sitt legemets frelser.» Jesu lederskap er et forbilde for man sin måte å forholde seg til kona si på og som mann sin måte å forholde seg til kristent åndelig lederskap, in i et kristent fellesskap. Jesus er forbilde. Og her står det altså at han, Jesus Kristus, er menighetens hode. Han som er sitt legemets frelser. Vi er altså ikke innenfor en tyrann. Vi er ikke innenfor en voldelig eh, ja, av en som denger bruden sin, kona sin. Da vil han hate sitt eget legemet. Han er sitt legemets frelser. Alt Jesus gjør, det gjør han for at kona, bruden, ska bli alt den er skapt til å være. Det er hans lederskap. Nedenfra, løfta og la henne blomstre. Det er det det handler om, Kara. Det handler ikke om revir, det handler ikke om posisjoner, det handler ikke om titler. Det handler ikke om å bli en kristen høvding i Norge eller internasjonalt. Det handler om å bøye seg. Trist, sant? <laughs> Men det handler om å bøye seg. Andre navn på det er kefale som kommer av hodet. Og det går gjennom både det gamle og det nye testamentet. Noen har prøvd seg på å, å vride, eller ikke vride. Det er en måte å tolke det på, er at det betyr opphav, kilde eller utspring. Um, men det er ikke brukt sånn i Bibelen. Det er ikke brukt sånn. Det er brukt som et lederskapsprinsipp. Uh, lederskapsprinsippet har vært rekrutteringsfilter fra den første forsamlingen av Jerusalem og like til i dag. Og det er ingen nyvinninger i teologin, som gjør at vi skulle endre det. Det er ingen nyvinninger i tida som tilser at det skal tas vekk. Tvert om, vil jeg si. I dag så er vår tidsånd, vår kultur, preget av unisex. Altså nullet ut kjønn gjør det til et kulturbestemt begrep, at det er et konstruert begrep som du kan gå inn i hvis du er bekvem med det, eller du kan la det være hvis du ikke vil være i det. Et kulturbestemt begrep, og ikke et naturbestemt eller skaperordning. Eh, latterliggjøring av ekteskapet. Eh, familiene blir fragmentert inn i det hektiske og travlet. O vi får en upphoping av gutarna på 30 plus på hög tid att bli mänskare. Ehm um, och vi har en djup längtan efter fäder, och det är inte något nytt. Men vi sitter med dig på bibelskolan. Man och kvinna. Det längtar efter fäderna. Mödrarna har gjort en jättejobb på att flytta den här honna. Och samtidigt ta sin del. De har gjort en jättejobb. Men kan aldrig ersätta far. Och far kan aldrig Legger seg til kvile på at mor gjør det. Vi De lengter etter far. Støy fra kristne ledere som har gått fram som høvdinger, negativt sett. Også. Høvding i vår historie er et positivt begrep, eh, men negativt forstått. Som härskare och som har vært mer opptatt position posisjon og privilegier, enn å bøye seg og la bruden bli allt hun er skapt til å være. en del har skjøttet sitt lederskap dårlig eh, og jeg ønsker å være med å bygge nye åndelige ledere eh, som står fram som åndelige fedre og ikke høvdinger negativt forstått eh, det bryr meg eh, altså, det står rektor på døra mig. det sier kun noe om hva mandat jeg har i arbeidslaget på Bibelskolen. Jeg er ikke rektor. Og jeg er ikke pastor. Jeg er Roald. Jeg er far, jeg er ekte mann, og jeg Guds barn. Det er meg. Men jeg har en funksjon nu i denne fasen av livet som jeg skal prøve å forvalte godt. Men jeg er ikke høvding eller noe sånt. Høy, um, Nå ja, vi går vi på den. Et av kriteriene for å rekruttere ledere i det nye testamentet står helt klart i første tim 3 at de skal sjekke hvordan de valgbare kandidaterne ta honom sitt hus. Og de sier det klart hvis ikke de kan ta honom om sitt hus Koles kan de da ta hånd Guds hus? Så det å far er faktisk et viktigere kriterium for de første menighetene på din valgbarhet som leder for Guds hus enn om du har en utdanning eller ett eksamenspapir på en eller annen slags teologisk greie. Utdanning og examen är godt. Det kan foredle og videreutvikle din gave. Men din autoritet som leder og ditt mandat som leder ligger ikke der. der da ligger det mye mer i hvordan du skjøtter forholdet til kona di eller barna dine og nå er det ikke sikkert du må være gift för å være en åndelig leder det handler om hvordan du forholder deg til folk om du går ner och løfter upp och lar dem blomstre eller om du brukar andre som objekt for din egen nytelse ta løft av deg opp på en pydestall jeg vet egentlig ikke hva en pydestall er, men det er noe sånt. Et forbilde og en avspeiling av Guds bilde. Jeg tror vi er kalt til å være en avspeiling av Guds bilde. Jeg bruker en illustrasjon her som noen blir kjempeprovosert av. så sånn har god vart. Men det er en illustrasjon. Og det sier ikke alt om min bibelbruk. I 2. Mosebok, Kapitel 25, så er Moses med Gud. Og Gud gir han et bilde av tabernaklet Guds bo li ska byggas mitt i leiren. Och det står till ett hemskomlig tröttande igen och igen at Moses gjorde i ett och allt efter de bilderna hade fått. I ett och allt. Och jag tänkt som så, kära mig tid. Att av de där tingen vi ska bruka vara takas skinn som altså kan ha vært skinn av en delfin. Og hvis du kommer på ja, vet ikke, andre eller tre år ute i orken, uh, ikke vet jeg, og får et bilde og en materialliste fra Gud, du skal gjøre alt etter dette bildet, og så ser du nedover, uh, jeg heter skinn, jeg heter skinn, veldig greit, veldig greit, veldig greit, det er takast du. Um, Skrivefeil? hade ja, alltså delfin då? Ja. Örken. Ja, ja, torkar skin. Hade varit väldigt gött att bara bytta det med lite geitskin. Men han gör altså i ett och allt efter det bilda. Och då kan på sundmöre vet att de flotta bibelkurser ymist minst annor att det grundplanet till tabernaklet så är kursetägna. I ritualene så er forsoningen malt for oss. Og i syndeboken så får vi se synden fysisk gå bort for oss. Tenk om de hadde endret på kodene. Flyttet litt på skuebrødsbordet. Flyttet litt på lysestaken. Pakte en sak inn i det mørke rommet. Tra det ut til lyset så folk får se den flotte nådestolen. Tänk om de hadde flyttet. Da hadde de brutt bildet og tegnet et annet bilde enn det de var kalt til å male for oss. Og vi hadde mistet fortynnelsen av Jesus som vår Herre og Frelse. Moses er tru mot bildet. Paulus er tydelig i Efesene 3 at han har også fått et bilde. Så underviser han videre i to retninger. Han begynner med at han bøker ned for faderen. Han som er den rette faren. Og så skildrer att at han har fått et bilde få se inn i hemmeligheten eller mysteriet. Og så går han videre til å si dette skal fortynnes gjennom menigheten. Og er det så viktig, tror jeg, du kan være uenig hvis du vil, men jeg tror det er så viktig da at vi følger de føringene slik at vi sikrer at vi fortynner det bildet gjennom materialvalg og placering av de ulike funksjonene. Jeg tror det. Jeg tror han lager forsamlingen etter det bildet Gud viste han. Og da er det mange forskjellige former det kan ta, men jeg tror altså det ligger tre byggeprinsipp som ikke vi skal vike fra. Og det er princip prinsipp om det allmene prestedømmene som krangler på det. Det et princip et prinsipp om nådegavene. Det er faktiskt noen som krangler på det og mener at nådegavenes tid er forbi. Då lurer jeg på utifra Feserne 4 hva vi da skal bygge med. Og det rare er de samme som mener at nådegavens tid er forbi, de nødber Gud om de gjør forkyndere, særlig evangelister og bibellærere. Hva skal med en evangelist som ikke utruster med evangelistens gave? Hva skal det med en bibellærer som ikke utruster med lærerenes gave? Nå setter jeg det på spissen. Men de to, de ketscher vi ganske greit, men det tror vi trenger å oss for den siste dag. Og la fast på den bygges Guds hus etter Guds bilde, så tror jeg at det bærer budskapet. Gud er kjærlighet. Og det skal vi bruka av siste delen på visa. vise. Um, da må vi gå litt kjapt fram. Det er litt trist, for det, det her, det store tjem um, da. Ofte når vi går in i tjenestedelingsdebatten man og kvinner i heim og i menighet så blir det så fort en diskusjon om hvem kan gjøre hva og jeg tror det har begynt en feil ende for det handler ikke så mye om, om hva du kan gjøre som man eller kvinne men hva du er og en samhandling med andre og din man hva du kan modellere jeg tror og dette tror jeg ikke bare dette står i Guds ord Forholdet mellom mann og kvinne i heim og menighet er ikke et resultat av syndefallet. Det begynte ikke etter syndefallet. Forholdet mellom mann og kvinne begynner heller ikke i skapelsen. Det er en avspeiling av urbildet. Og urbildet er forholdet mellom faderen og søn. Faderen er Kristi hodet. Og det er ikke et resultat av syndefallet. De er like verdige. De er like mye Gud. Men de er ikke identiske i rolle og i funksjon. Jesus sier i Johannes 4 at min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og han sier i noen plass, jeg gjør ingenting uten at det ser Faderen gjør det først. Og han forholder sig til en byggeplan. Og han underordner seg at jeg lydig mot den. Og hør nå sånn det jeg sikrer meg at du har hørt gevinsten av underordning. Det står i romerne 5 at gjennom hans lydighet så vant han frelse. Jesus etablerte vår frelse genom underordningsprinsippet. Ikke på tross av det, men ved hjelp av det. Og da synes det er rart at det er så lite attraktivt for oss. Jeg synes det. Jeg skjønner at det er på linja med ledere som har skjøttet sitt lederskap traurig og strengt. Men hvis vi ser in i faderens forhold til søn, hodet og underordningsprinsippet, så ser vi at det har en praktisk verdi for hvor faktisk, praktisk, konkrete, historiske frelse blir etablert genom hoder og underordningsprinsippet. Ikke på tross av det, men det hjelp av det. Faderens forhold til søn er urbildet. Adam og Eva i hagen dyrker og vokter for alt av fruktbare, blir mange. En avspeiling av det. Og etter syndefallet så blir forholdet mellom de to, hodet og underordningsprinsippet, blir bekreftet. Men så kommer det inn noe nytt. Tidsånden, klima, vi skal jobba i fellesskap og lagfølelse, klima er endret det gjør at Adam må in i sitt lederskap med tåre og svette og Eva skal lida under et greut hod av sin man når han skjer det er ikke at vi skal akseptere det dette skal vi feite mot det er lov å feite mot resultatene av syndefallet men hodet og underordningsprinsippet er ikke et resultat av syndefallet det er om vår måte å tegne et av faderens forhold til søn på det er kjærlighetens bilde. Lederskapsprinsippet avspeiler det innbyrdes forholdet mellom faderen og søn. Like, rolle, nei, like stillinger, roller, er ikke en betingelse for likeverd. Um, hvis det hadde vært slik, så ville det vært en stadig truerverdi. Hvis din verdi som kvinne eller man er tuftet på at du er like stilt identisk i rolle og funktion som de andre i forsamlinga, så er det en stadig truerverdi. For det kan komme tidligere der du ikke kan gjøre det de andre gjør. Fordi du blir satt til side av sykdom eller funksjonshemming eller annet. Mister du da verdi? Nei. For det er ikke der din verdi ligger. Jeg har sagt til studentene, jeg mener det. Jeg glad for å være på bilder, men jeg må ikke være der. I første perioden jeg var det da måtte jeg være der. For da var bibellærer meg. Og det vet jeg i dag var helt jeg var gått så langt inn i det at jeg var bibellærer og alt vann. Men når Gud nappet i den, så var det veldig vanskelig. Det tog meg fire år etter jeg sluttet på bibelskolen før jeg forsonet mig med den tanken at jeg er ikke bibellærer. Jeg er roer. Jeg er, ja. Da ga Gud tilbake. Jeg er glad for å være der, men jeg må ikke være der. Hvis Gud vil ha stillingen men i morgen, så skal han få den. Det er ikke min verdi, men plattform. Guds bilde gir en klippefast verdi. Jeg er i Kristus, og jeg unner Guds nåde. Det er min identitet. Sønnen har i sitt forhold til faderen vist oss hvordan kefale-strukturen vil fungere i praksis. I romerne 5 står det Like som de mange kom til stå som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Så bøyer han seg og løfter bruden til frelse. Tidens teologi og trender, ja, de reiser sig mot kunnskapen om Gud. Særlig er det lederskapsprinsippet som blir skyffler i grøftet, og då bruker det sånn som jeg sa i sted, de bruker nådegaveprinsippet for å få det ut i grøftet, det synes jeg helt utrolig, men de klarer det. Og så blir demokratiske prinsipp løftet upp som vår kjerne og stjerne. Eh, er det noen fra misjonssambandet som vil vittne om det? Veldig bra. Eh, ungdomsorganisasjonen til misjonssambandet sier hvert år fra sig million støtte fra staten. Fordi de ikke ensidig vil upp den det allmenneprestedømme eller demokratiske prinsipp som sin kjerne og stjerne for de jobber på. Fordi de tror at det finns flere prinsipp. Staten kjører tungt på den der. Nulla ut far. Eh, Nulla ut det åndelige lederskapet sånn sett. Løfte opp demokratiske prinsipp alene eh, som kjerne og stjerne. Er det sånn for demokrati? Er det sånn for ryddighet? i tjenestelinje om mandatforståelse. Og jeg er ganske stresset på det. Det er sans for. Men det er ikke det eneste prinsippet. Det er to andre. Også. Jeg tror at faderens forhold til søen åpenbarer Guds kjærlighet for oss. Og jeg tror at frelsene sitt forhold til forsamlinger er en avspeiling av det. Det har vi malt ut i Efeserne 5. Og jeg tror at man og kvinners rolle i forsamlingen og i familien kan være en avspeiling av det. Det står faktisk at vi med måten vi er på, så kan vi vinne mennesker rundt oss uten ord, står det. Bare i måten vi er i våre relasjoner. Rollefordeling og backup hverandre eh, og respekt for hverandre. Ok, vi skal gå mot avslutning. Det tre Sannheter som gir grunnrisse av jordens største under. Og det er fra en sang om menigheten. Eh, alle kristne skal få bære den samme karakteren. det kaller vi for åndens frukt. Alle kristne poder inn på det samme treet. Og dette treet, eller vintreet, Jesus Kristus, det bærer lik frukt langs alle grenene. Så alle kristne, menn og kvinner, uavhengig av posisjon eller tittel eller hva som helst, har et kall til å være Jesuslike holdninger og verdier. Det er noe av det vanskeligste. Ingen kristne skal bære samme kompetanse, der kommer nådegaveprinsippet inn, åndens gaver. Vi får forskjellig utrustning ettersom ånden ser det til gangen. Så har kan ikke vi ikke ta oss til rette. Noen kristne menn skal kalles in i tjenesten som hyrde og lærere. Eh, når de satt opp sånn, så betyr det ikke at ikke kvinner kan undervise. Eh, det spørs litt hva definisjonen på hyrde du har, eh, eller lærere for den saks skyld. Når de står i lag der, så er det fordi i Efeserne 4, så står det fem forskjellige roller. De to siste har et og mellom seg, og det er hyrde og lærere. Og det er, kan bety at de er koblet tett på hverandre. Derfor er det ofte blitt et ordpar, en hyrde og lærer, eh, tjeneste eller embede eh, eller funktion. Eh, men vi vet at kvinner underviste. Eh, Priskyld og Akvillas tog eh, Apollos innen av sine venger han talte varmt og engasjert om Jesus Kristus enda han bare kjente Johannesdåpen så de tog han in og ga han litt ekstra dopsundervisning om kristendåp og så var han i gang igjen Priskylla var med på det så det går ikke på det at de kanske ikke undervise eller fortjenne men det går på å være en åndelig far for en forsamlingsfamilie en kvinne kan frimodig fortjenne, profetere, be og veilede og mye mer enn høvdingene noen gang til å Det ser vi i 1. Korintherne 11-14 som er et stort avsnitt om hvordan vi skal ha det sammen når vi kommer sammen som forsamlingsfamilie. Der står det noe om respekt for den vi står under særlig inn i nattverrundervisningen der det står og mener at de skal ikke ha noe på hodet når de ber og det er noe sannelig, men har det ikke rart for de står ikke under Moses lenger, de er under Kristus og så står det at kvinnen skal ha noe på hodet når hun ber og det betyr ikke at vi må finne noe hatter til kvinnene men det står at det er et undergivenhetstegn ikke for folk, men for englene makter og myndigheter legger merke til om vi tegner en avbildning av Guds av Gud enn om vi bryter det bildet. Kvinner kan be og profetere i forsamlinger, er helt klart sagt i 1. kor 11, sånn at når tale og tides versene kommer i Kapitel 14, så har ikke Paulus glemt hva han skrev i Kapitel 11, så sånn at der går han rom for at de kunne tale, og så skal de liksom være stille etterpå. Han er ikke forvirret, han har ikke glemt hva han skrev noe i kapittel før, og de passer veldig fint i sammen. Hvis jeg nærleser kapittel 14, så handler det om en prøve av tungetal og profetisk tale i forsamlingen når vi er samlet. Og det är en ondlig lederoppgave. Alt Guds folk skal prøve, alt, alt på Guds ord, men noen skal konte og ta avstand offentlig på vegne av forsamlingen, hvis det går gale i en Guds teneste, eller når vi er Okej. Ok... Um, skal se på denne, så skal jeg bare gi en illustration og en utfordring til karene. Så vi rekke av måten. Um. Nå er vi i Efeserne 5. Og her tegner Paulus et bilde av hvordan forholdet mellom man og kvinne skal være i en kristenheim. Det er rammer her. Det er en kristenheim, er en kristen mann, det en brutal Mann, eller en, en herskesjuk kar dette er en som er, er kristen og som ønsker å ta vare på kona sin det er rammene her så skriver han dere menn dette er en skildring av lederskap dere menn elsk deres hustruer like som på samme måte slik som også Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den for å hellige den vi å rense den ved vannbadet i ordet, slik at han kunne stille menigheten fram for sig i herlighet, uten eller rynke eller noe slikt, og at han kunne være hellig og ulastelig. Det vi har og til sagt at, at det er så feilt at, at kvinner får en utfordring om å sig. Men se litt på den setningen. Dere menn, dere skal elske hustruene deres, like som Kristus elsker menigheten. Kjære min tid, det er goldgata kjærlighet, ikke Hollywood-versjonen. I love you, baby. Kom, la oss kysse. Dette er Den är praktiskt konkret, etterprøvbar. Det merkes om oppvasken blir tatt. Goldgata kjærlighet, da forsvinner den oppvasken. Det merkes om du bøyer dig. Fra kona. Løft henne opp, stille henne fram, for seg i herlighet uten flekk eller rynke eller noe slikt men at den kunne være hellig og ulastlig slik skylder også menn å elske hustru som sin egne legemer den som elsker sin hustru elsker seg selv. Den ingen har noen gang hatet sitt eget kjød men han nærer og varmer det slik också Kristus gjør med menigheten for vi har lemmer på hans legemer derfor skal man forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru og de to skal være ett kjød og så svitser han denne hemligheten er stor. Altså dette handler om noe mye mer enn mann og kvinn i heimen. Det er stort, og det er viktig. Men dette er et avbild av noe mye mer. Denne hemmeligheten er stor. Jeg taler her om Kristi, Kristus og menigheten. Faderens forhold til søn, søns forhold til menigheten, og vi kan gjenspeile det i måten vi forholder oss til hverandre i en heim og en forstandingsfamilie. Adam, hvor er du? Bibelen har et bilde av en bruddgånd. En brud og nye barn. Vi er en vekkelsesbevegelse. Vi er kjempeglade for Jesaja 53. Han som ble såret for våre brått. Og vi er veldig bekvem med Jesaja 55. Kom, kom, kom og kjøp uten betaling. Hvorfor gir dere ut penger for det som ikke kommer? Det er vekkelsen, innbydelsen. Og så har vi glemt et kapittel imellom. Og det er Isaiah 54. Rop med fryd, du ufruktbare. Strekk dine snorer langt ut. Fest i. Strekk teppene ut. Her skal det komme barnen. På grunn av det Jesus gjør i Isaiah 53 så kan faderen rope in barna igjen til forsamlingsfamilien og samle dem i Isaiah 54 i en heim um, og vi kan tegne bilder bilde av det et av de vakreste, enkleste illustrasjonene på lederskapsprinsippet det er disse for meg det er disse oliventresfigurerne fra Israel når Josef står og holder rundt Maria, som holder rundt barnet. som sånn tror det er. Også at det kan fungere gott i praksis. Min rolle er å være tett på barna. Ikke borte fra heimen i søkk og kav. i, i ja. Han er der. Men Maria er tettere på. Og det gör at Josef blir fram for kreftene utenfra beskytte, bevare og bevege familien sin i rättning. Tar de til Egypt når det blir trua. Tar de hjem igjen når det er trygt. Han blir ryggen frem. Det er å være en åndelig far. Lederskapet til Guds hjerte. Du er tett på. Du tar oppvasken, du flytter stolen, du tar bleieskiftet. Hvis ikke det krysser seg helt, nå er det bare borrelås, så det er greit. Men det er ej som en mor, som du ikke kan erstatte. Og mor trenger en som byr fram. frem. Dessverre, Kara, så har vi ofte gjort som Adam gjorde. Gjømte seg i hagen. Når Gud kommer for å se hvordan det med sin familie, så spør han Adam, hvor er det? Ikke et vondt ord om kvinner som har tatt ansvar. Og mange plasser så bærer de dobbelt og tre dobbelt. La oss vel signe Gud for dem. Og komme oss hjem. Det står om djevelen. Jeg fant ingen djevel og ingen løve. Det står om han at han går rundt som en brødende løve for å se om det er han kan sluke. Han bryr sig ikke hva navn eller titel du har, men er det noe? Så slår han i det og river i det. Adam, å by ryggen fra um, ja. jeg og um, jeg og kona mi vi st var startet en process her på Sundmøre og vi er fortsatt i den mer eller mindre og vi, av og til så lar jeg oppvasken stå av og til så forsvinner jeg ut og blir borte fram meg selv min familie det sitter djupt i meg jeg har hatt verv var 12 år men det hun er tydelig på er at hun vil ikke lenger kompensere hun roper meg heim igjen det synes jeg er bra hun godtar ikke å kompensere hun kaller meg heim jeg trenger det det viktigste vi kan gjøre er å bryte lydmuren øhm få lyd på det. Og jeg har lyst til å si, Kara, hvis dere aner at du har kommet litt bort fra dere selv, litt bort fra konemor og litt bort fra det Gud har kalt dere til, eh, så vil advare dere. Veldig bra å få lyd på det, veldig bra å starte en prosess, men jeg vil anbefale deg å koble på deg en du har tillit til, som kan være i rommet når du skal ta imot sinnet ifra din de kone. Og det er et helt berettiget sinne. Det er ganske skummelt. Jeg synes i hvert fall det. Jeg var veldig glad for at vi hadde et annet ektepar inn eh, når jeg skulle ta imot ord med avvisningsopplevelser. Og det har fighte med, med Gud om tida til manen din, det sører ikke lett, altså. Eh, veldig glad for at vi hadde kristne menner rundt oss da eh, når jeg fikk ta imot det sinnet. Og jeg tror det er helt viktig å avgjenne for legedomsprosessen å komme inn i det og gjennom det sammen. Eh... Så det er få lyd på det, men Lars bruker kvarandre. Det skal vi jobbe med i neste økt. Men nå har jeg lovt dokke mat. 2 minutter friminutt på som bonus. Det er ikke verst. Uh, det er litt uresferdig av meg når jeg er, det, når jeg er så ærlig på det personlige for da er det så lett å være uenig med meg det er jeg klar over, men det er ikke derfor jeg er ærlig med, med vår egen historie så bare sett roe lakona der og så er det fortsatt lov å være helt uenig i, i, i det jeg sier sånn uh, at våre vår historier blir ikke skipplet av at du er uenig i lederskapsprinsippet ok jeg er at folk ikke er enige Jeg har fått noen telefoner på det og lever helt greit med det. Så jeg er klar over at det er litt sånn samrøret. Ja. Uproft, rett og slett.